Dintre sute de catarge care lasă malurile, Câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Dintre pasări călătoare ce străbat pământurile, Câte o să le necioare valurile, vânturile? de goni fie norocul, fie idealurile, în tot locul vânturile, valurile. Neînțeles rămâne gândul ce străbate cânturile, Zboară veșnic îngânândul.